как растящия пазар на бързи кредити се преплита с финансовата уязвимост на домакинствата и какво означава това в контекста на България и влизането в еврозоната, т.е. на регулирания пазар, финансов пазар на еврозоната. Добър ден, казвам на Петия Голамали. Добро утро, госпожо Недева. Тя е програмен директор в Тръста за социална альтернатива, работи с уязвими общности, има опит в економическото развитие и достъпа до заетост, занимава се с дизайна и управлението на програмите, свързани с. Развитието на най-бедните граждани на България с фокус върху ромите, но също така и доста сериозен бизнес-опит в български и международни компании. Нека да кажи няколко думи за самата организация, тръста за социална альтернатива, която работи за приобщаване, образование, економическо развитие и достъп до заето за уязвими групи. И да започнем от там, какви са данните, с които разполагате, какво виждаме по данни на Евростат, а, някъде около 30% от българите в края на 2024 са били в риск от бедност и социално изключване. А, какво наблюдавате от тръста за социална альтернатива? Економическата ситуация определено неблагоприятства добро развитие. А, хората не бих искала да кажа прогресивно, защото е твърде мрачно, но хората обедняват. Даните, които тук ще цитирахте от Евростат, тие 30% в риск от бедност и социално изключване, ни правят... Лидери, печални лидери в Европейски съюз по, в това отношение. Всеки трети. Всеки, всеки трети. трети. Да. Да. Около, това звучи... около 2 милиона българи. Сериозно. Около 2 милиона българи. А, сега, преди да, преди да преминем в същността на темата, която ни събира сега, а именно а, бързите кредити и бавните полки от тях, Нека да погледнем към а, това, какво, какво хората възприемат, когато чуят бързи кредити, имат ли познати, които взимат бързи кредити или пък самите те взимат бързи кредити и какво мислят, че ще бъде отражението на влизането в еврозоната върху тези процеси с а, случайни минувачи се срещна нашата стъжант репортерка Виолета Борисова. Не, до момента не съм ползвал. Познавам хора, които са ползвали, но нямат добри намерения към тях. Защото бързите кредити се взимат в спешни нужди. Един стабилен човек не би ги използвал. Никога, за сега не. Не ми се е налагало. Не, нямам нужда. А, да. Защото работя на свободна практика и не мога да се възползвам от традиционните банкови кредити. Не защото лихвата е прекалено висока и трябва да се изплаща прекалено бързо. Малко е съмнително. А с какво свързвате бързите кредити? С недобра финансова подготовка. С а, доста нечестни и скрити квалди съм чувал, че има в договорите. Доста високи, лихви с лихварсти. Не смятам, че са много удачни, защото после хората много се притесняват за връщането. Свързам този тип услуги с много хора в неравосновно положение, които им се наладят да се възползват за тази услуга, за да оживеят някакъв начин. С сивия сектор и без париче като цяло. Големи лихви, лихвари. Кои са хората според вас, които използват такъв тип услуга? Хората, които са в... Ниската класа или изкарват под средното откъм заплати. Които сигурно са притеснени финансово в даденият момент и са принудени да вземат бърз кредит. За какво се търсят бързи кредити? За някакви желания или прищявки на потребителите, за които те не са готови. За належаща нужда предполагам. Бързите кредити са за импулсивни покупки или в някои случай наистина наложителни, но често са за по-неосмислени покупки като телефони, техника, но не нещо жизненно важно. Имате ли мнение за това как ще се отрази влизането в еврозоната на хората с такъв тип задължения? Според мен няма да се отрази нито положително, нито отрицателно, защото имаме валутен борт, курсът е ясен, така че би следвало да няма промяна. Нямам никаква представа, но предполагам, че ще бъдат с по-големи лихви. Не мога да се представя как промяната в валутата би имала, промяна, ако няма някаква легислативна промяна като цяло в политиката относно нали, кой и как и защо е може да дава бързи кредити и на какви условия. По никакъв начин. Те ще си останат с проблемите, които имат. Не смятам, че въпросите ще са вързани. Чухме тази анкета, направена от нашата стъжан-трепотерка Виолета Борисова, в която се опитваме да видим как хората възприемат темата за бързите кредити, до каква степен тя се свързва с тях и как си представят профила на хората, които се обръщат към бързо кредитиране. А, каква е вашата реакция? Обръщам, обръщам въпроса към нашата събеседничка Петия Гула Мали от Тръста за социална альтернатива. Изключително верни неща се казаха. Аз си слушах анкетата много внимателно. Всъщност много от нещата, които аз бих могла да ви споделя и които експертите биха ви казали и бяха отразени в мненията на хората. Това, с което не бих се съгласила обаче, е, че хората прибягват до бърз кредит по някаква прищявка или по импулсивно желание. Да, има и такива случаи, но всъщност а, в основния профил на хората, които взимат бързи кредити, да, това са хора, които живеят в малки населени места, хора с средни или по-нисък доход. Основното... Основният критерий, или казал, основната характеристика на хората, които взимат бързи кредити, е спешната нужда. Тези хора имат някакъв обичайно спешен проблем, или спешна нужда, случва се и от положително естество, да бъде тя, и имат нужда от пари в даден момент. И нямат друга възможност. Защото имат нестабилни доходи. Чухме и този интересен пример от един от анкетираните хора, които са на свободна практика. Това мисля, че беше единствения човек, който каза засягаме правил съм го. Всички останали говореха за бързите кредити като нещо, което е извън тях. Той да. каза, но все пак това не е представител на анкетата. Вижте, на дори София... когато говорим за национално представително проучване, това са изключително чувствителни теми. Не можем да очакваме хората открито да споделят да, имам кредит, да. Имал съм проблем с изплащането на този кредит. Тоест, ние винаги имаме едно на ум, че когато питаме хората тези неща, бихме могли да получим и отговор, който не е непременно съответства на на коректната на реалността. На реалността да. Или най-малкото бързия кредит се свързва наистина с нещо, което очевидно крещи за уязвимост на съответния така, човек така, и е... Вярно, не е лесно да признаеш. А, сега, нека, нека малко да разнищим а, данните и наблюденията, а, върху които стъпва този ваш анализ. А, какъв е профилът на тези домакинства по образование, за заетос, общност? По отношение на образование, ниско средно образование, бихме казали, по отношение на заетост, ови, респондентът тук беше прав. Говорим за нестабилна заетост, ненапременно фиксирана, ненапременно, ненапременно добре платена работа, хора, които живеят в общности, които нямат непременно добър и гарантиран достъп до банкови услуги. Това означава малки населени места, може би малко по-трудно достъпни, но за сметка на това, удобно достъпни за бързите кредити, които често са налични онлайн, имат възможности за гъвкав достъп и така нататък. Не бих се фокусирала върху общност, защото, както ви казах, по отношение на бързите кредити, това, което тласка хората, основно към бързия кредит е нуждата. И аз. В този смисъл не изключвам, а вероятността всеки един от нас, включително човек с добър доход и стабилна работа, при някакви непредвидени обстоятелства, да се окаже в нужда, която не може да бъде покрита по друг начин. Вие и вашия екип давате данни, че в места като Ботевград, ябълница, в някои общности повече от наистина ли 80% от домакинствата са в проблемна кредитна ситуация в Стара, Загора, Пак около 80%, 80 Поручахме да. да, този въпрос защо е така? Всъщност, проблема с а, така, проблематичната задлъжняност е дългосрочен. Това е нещо, което се трупа с годините. Понякога в едно семейство се натрупват повече от едно задължение. Има покупка на нещо преди години. След време има заем от местния лихвар. Това означава 2 или три кредита. Човека, който има основния доход в семейството, остава без работа. Това оставя четири човека в уязвима ситуация. Ако ние имаме всяко второ домакинство в такава ситуация, това прави огромен процент от общността. Като абсолютно странност цифрата може да не е чак толкова голяма, но ако преброим домакинствата и засегнатите, за съжаление говорим за много хора. Просто говорим за проблем с дълга давност. И за спирала на дълга за подобен вид домакинства, какви са ключовите, ключовите рискове в това? В смисъл, взима се бърз кредит, за да се обслужва някакъв друг кредит, който вече не може да бъде обслужван и се попада в какво? Та наречената на спирала на задлъжняност. Това, което хората не осъзнават, когато взимат бърз кредит и до голяма степен не винаги вината и тяхна. Говорим за много комплицирани ситуации с комплицирана документация. Говорим за скрити такси и комисионни. Говорим за договори от 7-8 страници с ситен текст, който Трудно може да бъде прочетен, не е задължително да, да бъде осмислен в конкретния момент и един относително ясен погасителен план, който после обаче се оказва, че не е съответства на действителността. Човек се оказва затруднено положение да изплаща въпросния кредит на пета-шеста вноска, в отчаянето си той тели нов кредит за да покрие стария. И така влизаме в един доста, доста тежък цикъл с проблемна задлъжнялост, с трудна събираемост, с а, понякога агресивни практики при събираемост, за съжаление. Да, агресивни практики при събираемост ще стигнем и до това, защото това пък става а, допълнително условие за увеличаване на уязвимостта на тези хора. А, но закона не поставя ли таван на годишния процент а, на дълг? И наистина ли може да се каже, че ако се има предвид цялата тази спирала на задлъжнилостта, ще се окаже, че има заеми с 200-300% разходи, включително таксите? На съжаление се оказва така. Ние имаме таван на годишния процент на за но всичките тези скрити такси и комисионни, за които ви споделих. А, и особено ситуациите, в които длъжника изпада в а, проблемна задлъжняност, т.е. той не може да връща кредита си. Тогава влизат в сила още повече лихви такси и комисионни, лихва върху лихвата такса за таксата. И а, сумите, които човека дължи, се оказват абсолютно непосилни и това води до едни Крупни тотали, които не съответстват на сумата, която човек си е мислил, че ще върне в началото, когато е взел е, зелени хиляда лева, бърз кредит. И си е мислил, че ще върне след година 1500. Извеначо се оказа, че той е дължи много по-голяма сума, в пъти по-голяма сума. Колко? Ами, два, три, четири пъти по-голяма сума. 200, 300, 400 процента. Да, отгоре. Ха. А, а, дали това идва от финансова грамотност? още от самото начало, попадането в тази спирала на дълга или наистина системата е замислена така, че всъщност даже човек, който изчита тези условия, да не може да си даде сметка? Сега, бих искала да разпределя отговорността. Ние всички, като потребители, имаме отговорност да се информираме. И това е което ни казват финансовите институции. Вие сте отговорни, вие сте взели кредит, вие сте длъжни да го върнете. Да, но има още две неща. Финансовата грамотност. Финансовата грамотност, която трябва да бъде осигурена, разбира се, от семейната среда, но и от образователната система. И от допълнителни компоненти, както и в нашите общности, в уязвими общности. Тук трябва да работи интегриран подход, за да бъдат хората надлежно информирани. Финансовата грамотност, тя не е само лична отговорност. И третата компонента финансовите институции. Те също биха информирали надлежно, ако има доброто желание за това. 7-8 страници не читаем текст, който е много трудно понятен. Дори човек да е разумно интелигентен и средно грамотен. Са непосилни. И в един момент а, човек се оказва в ситуация абсолютно непредвидена. Пак ви казвам, няма гаранция, че дори човек с добър интелектуален а, така, капацитет и добри финансови възможности няма да се окаже в ситуация, която не е могъл да предвиди, защото не е могъл да предвиди, че вър такса върху такса, върсата, върху лихвата ще влезе в сила при определени условия, на които той по случайно се е отговорил. Добре, тогава какво може да се направи? Това е винаги ключовия въпрос. Какво да се прави? Трябва ли финансовите институции да бъдат задължени да правят всички тези разяснения а, устно, когато човек влиза в някакъв вид договореност с тях за взимане на бърз кредит? Трябва ли да им се вмени такова задължение, ако няма вменено? Ние сме преки наблюдатели на последицата от отсъствието на това от отсъствието на проактивна информираност и от двете страни. И това, което ние със сигурност смятаме, че е възможно и че трябва да се направи, да се подобри като начало финансовата грамотност на национално ниво и особен фокус уязвими общности, особен фокус малите хора. Добре, как? Вие в Тръста за социална альтернатива работите точно по такива програми и за това ни дайте пример. Как да стане това? Това е нещо, което ние открихме с времето, че е абсолютно един фундамент на нещата, които правим, на усилията по отношение на заедост. Хората трябва да познават финансовите продукти. Хората трябва да бъдат научени и да, да целеполагат. Хората трябва да бъдат научени да приоритизират, да се информират, да планират, да седнат в началото на месеца с семейството си, да направят бюджет изкараме толкова пари, бихме могли да похарчим толкова, да си създадат известен спешен фонд и да не взимат импулсивни решения. Това е призива ми към всички. И винаги, когато се окажем в подобна спешна нужда, независимо кой от нас, действително импулсивното решение, освен ако наистина не е належащо да се вземе в следващите буквално 2 до 3 часа, просто е добре да се приспи и да се коментира с близки хора, и да се изговори с авторитет. човек, на когото имаш доверие, чак тогава. И да се търсят, разбира се, други варианти. Винаги други варианти преди да се прибегне към този. Добре, т.е. това е наказано на как да кажа на човешки язик, обяснено нещо, което иначе ние ще чуем като нали, най-общи призиви за как човек да си реструктурира или как да си структурира бюджета, тези сложни думички, как да рефинансира свой кредит, как да изгради капацитет, но казано простичко. Каква е първата стъпка? Да видим с какви разходи, с какви приходи ще разполагаме. Примерно следващия месец. Кое е реално? Кое е мечтано? Това е, е една безкрайна ко... тема и на мен а, ми е изключително mm -hmm. приятно да е нищя. Ще се опитам да ви кажа няколко неща, които със сигурност наблюдаваме ние и които смятаме, че са фундамент. Между другото, хората имат а, чудесен капацитет да планират. Това не бива да бъде подценявано. Mm -hmm. Базовото нещо. Какъв доход очакваме следващия месец? Да седнем, да планираме какво очакваме като приход, какво очакваме като разход, да отделим някакъв процент за спешни нужди, в случай, че възникнат такива. Да си сложим някаква дългосрочна да цел. Какво се опитваме? Опитваме се да купим нещо за семейството, опитваме се да купим нещо за себе си, а, опитваме се тези цели да са постижими, да са реалистични, да. Да, да могат да бъдат измерени. Това са нещата, които казваме винаги на нашите, а, а, нашите общности, с които работим. И да се опитваме да се стреми, да, да се опитваме да се придържаме към този план в течение на месеца. Това създава някакво усещане за предвидимост. Това пък носи някакво спокойство известен комфорт. А, това не е лесно. Да се научиш да планираш, да слагаш някакви цели, да се придържаш към тях, да не взимаш импулсивни решения. Това е нещо, което се възпитава от най-ранна възраст, но никога не е късно човек да започне да го прави. Да, и още повече това, което казахте и преди малко, че всъщност даже финансово грамотен човек и грамотен човек може да се окаже в такава ситуация, защото нещо не е довидял а, и в един момент не си е представял, че крайният резултат ще бъде толкова висок дълг. А, а... Тоест, това е много важно послание. Не става дума само за хората, които са с по-низки или нестабилни доходи. А, когато се замислиш за такъв бърз кредит, а, който да вземеш в рамките на 2 часа, какво да направиш? По-добре да преспиш, нали, така И да помислиш да, как, да да как преспиш, иначе. Да се консултираш. Сега, не ми се иска да давам свет как да излезем от спиралата на дълга, ако беше толкова просто. Хората нямаше да взимат тежки решения, които са свързани включително с това понякога да се релокират физически. Имаме случаи на хора, които а, заминават за чужбина, да изкарат пари да покриват задължението си в България. Между другото, да хората искат да излязат от, от тези ситуации. Те, на тях не им е комфортно да стоят в тези проблемни задължнелости, които ги държат на страна от формално заето си, от всичко останало. Той, че а, когато човек се види в такава спешна ситуация, наистина е добре да премисли, да потърси помощ, съвет от близки, да се опита да събере някакъв ресурс. Ако няма време, а, това е което бих, а, бих посъветвала хората да потърсят като вариант. Ако разполага с достатъчно време, може би да се намери някакъв допълнителен ангажимент, който да донесе пък някакви допълнителни финанси. Благодаря ви, Петя Голамали, програмен директор в Тръста за социална альтернатива, да на хората, които ни чуват в този момент, бъдат по-внимателни към поемането на риска на бързите кредити. Важно е да сме информирани и да потърсим помощ, когато е нужно.